Він і спустився у цей світ, очевидно, через те, щоб дивуватися з нього і захоплюватися, дивлячись розширеними очима. Він вірив у усе, що Созонт називав казками і байками, наївно роздумуючи. Адже отче все, що є дійсне, навіть виганане людиною, воно також є. Навіть найбільші небелиці, що їх оповідають, жартуючи, вже тим справжні, бо вони є. Не може людина, рік він, казати того, чого нема. Бо того, чого нема, навіки нема. Про нього нічого не розкажеш. Через цей чудо є, які люди, котрі чудо діють. У нього була своя дивна і химерна сила думки – чи не тому так сталося, що він у Києві сприязнився із Созунтом. Зрештою, разом вони вирушили в цю мандрівку, а ще до того знайшли мене, який ніби мав стояти поміж них і рівноважити їхнє різномисля. Хоч пізніше я переконався, що особливого різномисля між ними не було. Та й ця велика дитина також була мудра ні в року. Я навіть думав, що вирушивши дорогу, ми весь наш шлях перетворимо у безконечний диспут. Але в дорозі обидва мовчали, отже, і я з ними. Може, так і добре було, бо долали дорогу і силу на балачки навряд чи треба було розтрачати. Перед нами велася довга курявна стрічка, що бігла через луги, поля, ліси, і дивним чином, ніби смок утягувала нас у себе. Розділ третій, у якому розповідається про нашу першу зупинку у містечку Черняхові. У Черняхові ми зайшли до місцевого попа Івана, який нас прийняв із обіймами. Його пані матка – проста, круглолиця жінка. Засвітила до нас обличчям, а перед входом до хати виладнувалося четверо замурзаних поповичів, які дивилися на нас такими зачудованими очима, ніби ми були прибульці з того світу. На обіця зайшла зграйка ситих гусей, і паньматка матка наказала хлопцям зловити гуску. Діти з радісним вереском рванули виконувати повелене, на смерть бідних птахів перелякавши. Вони з провнизливим гелготом почали мотатися двором, і в обійсті учинилася неймовірна варвітня. Кожен із хлопців хотів зловити гуску сам. Гуси виривалися, били крильми, усак шипив і бив дзьобом напасників, налітаючи на них. У дворі літало пір'я, птахи махали крильми, злітали, Нарешті хлопці налягли на одну з них, затиснуту між тином, упали згори і миттю скрутили їй шию. Тоді урочисто понесли вже мертву до матері. Двоє тримало за крила, передні за голову, а задні – за ноги. «Але ж паночче, – сказав Сузунд, – ми в боги перегрини, не завдавайте собі такого клопоту». Як прийшли до мого двору, то це вже і є клопіт, сказав урочисто панотець, я гостей на так не приймаю і не відпускаю. Ми сіли до столу в садку, в якому густо росло вишень, сливок, яблук та грушок, і нам, поки готувалася гуска, дали напитися молока з медом, додавши й пухкого свіжого хліба. Тут ми могли розпитатися, пан отця, дорогу до Микити Стопника Ага, то ви йдете туди, сказав загадково пан отець, І подивився поверх наших голів Тепер вже менше йдуть А то, скажу вам, відбою не було Щось не так, пан отче? спитав Созонд Все так, мовив отець Іван Йдуть люди, значить це їм треба а треба, то хай їм допомагає Господь. А ви там не були? спитав я. Мені туди йти нічого, відказав пан отець.